Amargarren unitatea, B, mai ingurua. Nik uste dut, Urigaineko bizikalitatea oso ona dela. Urigainen paseatzeko leku asko dago eta oso erosoa da. Ni, pozik bizinaiz. Ezkuntza eskaintza zabala dago eta onibasitatea ere badaukagu. Niri iruditzen zait Urigaineko bizikalitatea ona dela. Nik pentsatzen dut, urigaineko bizikalitatea eskasea dela. Osasun zerbitzuak ez tira oso onak eta espezialistaren joateko ilabeteak itxaron behar ditugu. Nik uste dut urigaineko bizikalitatea nahiko ona dela. Ez da oso hiri handia eta garraio publikoa eta bidegorriak dauzkagu.